Stavosovia a 113 ani. A celor desăvârșiți către Tatăl Celesc pentru încercări Aleluia, slavă ție, Tatăl cerestei bine și mulțumim Fiindcă bârfa și mânia, cearta, dorința de a face voia noastră De la noi le-a îndepărtat Iar de ispitele demonilor care întrec puterile sufletului neapărat Aleluia, slavă ție, Tatăl cerestei bine și mulțumim fiindcă mămeri și gânduri de desurnare, rătăcirea minții, făgăduințele ce nu le putem face, întâlnirea cu oamenii răi, frica nemotivată, trufia de a nesocoti înțelepți de la noi ai luat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă prin ispitele celor iubiți de tine și smeriți, adică oboseala, greutatea trupului, învăluirea, Lipsa de ajutor din partea oamenilor ne a încercat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și mulțumim, fiindcă prin, prin lipsa celor trebuitoare trupului, prin neputințele cele trupești, părăsire, zrobirea inimii, cu măsura Ta ne a învățat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă de ispitele îngustimii sufletești, care aduc pedeapsa Ta, și necazurile cele mari pe noi ne-a iertat, fiindcă pe cei ce ne-au lovit, bazzocolit, furat, i-am iertat. Aleluia, slavă ție, Tată ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă păcatul trândăvii adus de demonul lenei pe noi de la lucrarea ta nu ne-a oprit, iar răvna și răbdarea în noi au sporit ca să încă pe calea și adevărul tău am pășit. Aleluia slavă ție, Tatăl celestei, bine și mulțumim, fiindcă de sugrumarea sufletului cu păcate, de ieșirea din minți care duce la căderea în secte, pe noi ne-ai ferit și să ne rugăm sau să-i ajutăm pe cei căzuți ne-am străduit. Aleluia slavă ție, tată, celestei, bine și mulțumim, fiindcă de hule și înjurături, de bătăi și gânduri, de răzvrătire, mânie și tulburare, sufletele noastre le-ai ocrotit, iar de întâlnirea cu oameni răi ne-ai ferit, aleluia slavăție, Tată Celes, bine și mulțumim, fiindcă pe noi, între cei pedepsiți, cu din loc în loc, ca pe un copac fără rădăcină, și cu rod rău nu ne-ai socotit, ci rod de măslin ne-ai dăruit. Aleluia slavăție, Tată Celes, te-ai bine și mulțumim, fiindcă prin ispite măsura sufletului nostru mereu ai ridicat, și pe treptele spre cer ne-ai înalțat, de aceea putere să alungăm pe toți demonii și dușmanii ne-ai dat.